«Як ти смієш таке говорити на свою матір?» – суворо крикнув Кайдаш і приступив на ступінь ближче до Карпа. «Тату, не наближайтесь!» – говорив спокійно, але понуро Карпо, стоячи стовпом на одному місці. «Через твою жінку, через отеле Дащо, та я буду на старість таке лихо терпіти!» – крикнула, аж завищала Кайдашиха і вдарила кулаком об кулак під самим носом у Карпа. Карпо навіть не отхилив голови і не кліпнув очима. Він тільки витріщив їх ще більше, так, що вони стали зовсім круглі. «Я поб'ю на тобі оце самотовила на трісочки, як ти не впиниш своєї жінки!» – крикнув Кайдаш, приступивши до Карпа ще ближче. Карпо не оступився і не отхилився, і тільки зблід та понуро поглядав на батька. «Тату, оступіться, не вводьте мене в гріх!» – сказав Карпо. Кайдаш з Кайдашихою то приступали до Карпа, то отступались, як хвилі б'ють у скелистий берег, та знову відходять від нього. Карпо стояв не наче скеля. Дуже дражливий старий Кайдаш розходився, кинув на Карпа з кулаками і штовхнув його рукою в груди. Карпо зблід як смерть, а тонкі губи, міцно стулені, стали зовсім білі на наше полотно. «Тату, не бійтесь», – ледве промовив Карпо. Кайдаш, блідий, з темними блискучими очима, знову кинувся на Карпа. «Тату, візьміть лучше сокиру та за одним разом зарубайте мене!» – промовив Карпо, ледве дишучи. Він почутив, що вся кров налилась в його голову, заливало йому вуха, очі. Він почув, що в його вухах задзвеніло і зашуміло, і зашелестіло, а в очах все в хаті почало крутитись. «Не лізь, бо і іродова душе!» Крикнув Карпо, та й кинувся не наче звір на батька і штовхнув його обома кулаками в груди. Старий Кайдаш як стояв, так і впав навзнак, аж ноги задер. Поламані шматки мотовила випали з його рук і вдарилися об грубу. Кайдашиха, Мотрій, Лаврін крикнули в один голос. Лаврін з матір'ю кинувся оборонять старого батька і заступив його собою. Карпо оступився на два ступені до стола і знов став непорушний, не наче скеля білий, як крейда. Його темні очі погасли, ніби помаркли, а волосся на голові настовбурчилось і стирчало, неначе в їжака. Мотря злякалась, що за її мотовило син побив батька. Лаврін з матір'ю підвели батька і посадили на лаві. Кайдаш не говорив ні слова і тільки стогнав. Він не стільки забився обділ, як стривожився. Неповага от сина й сором перед своїми дітьми, і гнів і злість — все злилось до купи в його душі. Запекло його в грудях так, що йому здавалося, ніби Карпов бив його на смерть. Нема в тебе Бога в серці. Недурно, що ти до церкви не ходиш. Через силу вимовив Кайдаш та все стогнав. Кайдашиха почала голосно плакати. У Лавріна брови насупились. Він був ладен кинутись на Карпа і обірвати йому волосся на голові. Одна мотря спокійно сіла на лаві, згорнула руки і дивилась то на піч, то під піч. В карпа кров почала відходити у очей. Вже перед ним перестав крутитися світ. Він узяв шапку і вийшов з хати. «Це все через тебе, невісточко!» – промовила Кайдашиха і вдарила до Мотрі кулаком об кулак. «Може через мене, а може через вас!» – спокійненько промовила Мотря, дивлячись під піч. «Цур вам! Пек вам! Поставлю вам хату через сіни, та про мене там хоч голову собі поскручуйте!» – сказав Кайдаш. «Та перше зробить мені і матері двоє мотовил», – спокійненько промовила Мотря. «Бо дай тобі добра не було з твоїм мотовилом! Через твоє мотовило син побив батька! Ой, свійте мій! Не дадуть діти своєю смертю вмерти!» – бідкала Скайдашиха. «Хоч зараз вибирайся до сусід з своєї хати!» Сумний зимний вечір заглянув через вікна в хату. Густі діди стали по кутках і навели, як бліда та сумна смерть, покій на роздражнену розгнівану сім'ю.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 Карпо вийшов з хати в одній сурочці. Він пішов і став заповідкою під грушею. Свіжий перший сніг укрив гори і долини ніби тонким дорогим полотном. Усе небо було вкрите густими хмарами, не наче молочним туманом. Карпо дивився на голі-білі гори, що зовсім зливалися з білим небом в вечірній імлі так, що не можна було розібрати, де кінчались гори, де починалось небо.